أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في النسجين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد بينهم وقال الله تعالى وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ أَحْدَثَ فِي يَوْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَزٌ جمعاء او سورت ال یو ځویا ما استا ټولان نی تلاوت کوي دا یو حدیث دا حدیث او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارکونه ما تلاوت الله رب کو مونږه تاسو باندې دی يلي فضل کرم کړی دی الله رب یو مونږه تاسو مسلمانان پیدا کړی او الله رب یو مونږه تاسو اسلام نصیب کړی دی دغه مونږه تاسو سو ورور واره څه رب یو پمنګا تاسو باندې ډیر لوی فضل وکړان دی کمنګا تاسو پدی باندې ډیر زیاتہ شکریا دا کوو فلکیندا ټمارا رمنګا تاسو بواڅکی دان دا ژوندنګا تاسو د هریو نه مت کم کم نعمت پمنګا تاسو ښمارو الله ربولہ حضرت نہال کہ اللہ رب الاول فرمائے چالا وی و انت ودو نعمت الله ہدا بسوہ اللہ وی کتابو زبانه متن شمار اینو پشمیر لې هو الله رب یو منګه تا ته تعلیم راکې دا تا روې براکې چالا وی ما تا په باندې دا نعمتونو الله <سؤال> شکریا نه کوي او الله کتا زماده نعمتونو شکریا نه کوي نو الله یذوب تاسو د نعمتو بیا کم او الله رب یوې کتاب زماده نعمتونو شکریا نه دا کوي نو الله دما عذاب یا هم له سخت امیات سره څنګه صورت ابراہیم کے اللہ پاک دکھر کئی وم آیات کے اللہ وئی وَاِلْتَ عَلْزَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَا دِیلَنَّكُمْ اللہ وئی یاد کا اوہ شکل حکم کو رب سافو فدیبانی چا اللہ وئی قطاع زمادنے متنشو قریادہ کوای اللہ وئی دبستہ سدانے متنشو قریادہ او الله وی کتازو زمان دی نعمتنا شکری کوئی زمان نعمتنا نه لغیبی قدری کوئی ماللہ وی زمان عذاب بیادی اصحب دی اما اللہ رکو لزیا و مختلفو ترکو باری انسان عذاب ورکی سزاگان ورکی لیکن بعد خلق پر عیبانی پوشی و بعد نکوئی گی بعد خلق الله ربر پایوانی سکیثم عذاب راوانی سزاګان ورکې لغې الله ته تو بتایا شي الله تراو غړي او الله خلاف څې نه او الله صحیح چا بندگان جوړ شي لکه په وارو په مونږ کې دا کون یونس سره سلام دا غوي اکیان الله ربر ذکر کوي د کلا یونو سره سلام د خپل قوم نه لور ورڅ ته اون کې خپل قوم باندې دا یونو سره سلام خپل قوم تداوی خلاصته کومه ده الله توحید بیانونو دالانه د خپل بیان په اساسونه وره لیکن درې نه پاس په پتا کومه عذاب راو دي الله نا کوم دا یو کنا دا زبا نه وی دي دا زاف اثرات ولیدل هغه ټول په جواب باندې الله ته تروو یوتا او دا الله ثابنار بندگان یو شو نو په یو ځل باندې ایمان نور نو دا تاسو هم الله په ذاکړنی شایغي معاملې د الله د رتنا په تاذاب راشي یا ست سزاګان غی فوراً انسان ته توبه تایب شي او د الله خلاف نه او د الله بندگان جوړ شي ولیکن باز حلق داسه مهمه ای جاي همرا په عذاب راضي سمجه کم دې دا الله طرف نه پای و لقهم نازلېږي یا دا الله صاحبدار بندگان نه جوړېږي بلکې دا الله نه فرمانی کوي نومنگا تاثولا فاکارداری شا اللہ پو منگا تاثبانی دیلوی فضل و کرم کرلے گئے شا اللہ پولیدت پو منگا تاثبانی عامنی وطنف دا غیف و سخشمیر ندی بالم معلوم سنتی احمان کہ اللہ پاک دالت و زیاد یادی کرکی فمی ای آلائی ربکو ما تکذبان اکتی زنا احنا را پولیدت زالت و زیادی اللہ یہ تو کم یہ نعمتوں دفتر رب کا اس دوالا دروگاہ کے انساناں و پریانو ندالنا کم کم نعمت چ منگاتا سورشمیرو یہ نعمت مننے چ منگاتا سو وشمارو اللہ رب یہ تو منگاتا فلا و نہ راٹنی ری گے راٹنی ری بارنگے لا نہ راٹنی اخ پی راٹنی ڈارنڈی صفیص الی ایمان اللہ راح فی servirت منگاتای صنع راکڑی دی صحیص رہ اللہ باک منگاتا صنع راکڑندے دی جارنگی گرہ یو انگام اللہ منگاتا صنع راکڑندے دی خولیکن سرد عینہ منگاتا صداءاللہ صدا حبایدار بندگاں جونڈی کو دا اللہ ناپرماڈی کو الله خلاف کو کو پہر قدم مائے دالہ خلاف کو تو سر الاغین اللہ را بودت با منگادلہ سمرا میرا بان للمائل اتمندو ندیو جناب خدیث پاک راضی نبی علی السلام وی قلو بني آدم خطاون وخیر الخطاون التوابون سول بني آدم سواد انبیاء علیه و سلامنا او سیباد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم نور الله وی غاجی کوم دې حقادار دی لکه لمن تستاس دعا اخیر له دا کلمه زمونږ اساسی چې څنګه انبيانه هم سلام الله پاک را دا عام السلام نو تر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری ثمر <متحدث> انبیاء چه الله پاک نه غننی یو حماد منګه استغفدا اتلی شي دا الله پاک دا انبیاء علیه وسلم فتو مخلوقاته <متحدث> بان الله پاک ولا کړنی دا زمونکه استا تو اتلی وی دا نتی زمونکه انسانانو ان څومره انسانانو ذاتي انسانانو نه ټکتا ولکه په نارنګي غوونه افته کې د هغه همو زمونږه همو ولیکن الله ربونه انبيياء عليهم السلام الله پاک ټول مخلوقات باندې الله پاک برکړلی دا به زمونږه تاسو اكيدوي یو ځین زممن جستاسو بدا عکیناوی چې څومره ام بیا تی دي دا غینه هیڅ کوم ګنا نه شولای نه بس نو تی کیږي هغه نبوت وا تملاو دی دا پس هم دا غینه هیڅ کوم ګنا نه شولای دارنګي د دا نبوت نه مخ هم دا غینه هیڅ کوم ګنا نه شولای دا به زممن جستاسو او دا اللہ پاک مخترین مخلوقات اللہ پاک پیدا کڑیو دا حضان نیو داستان نیو قرآن کریم ذکر که چی اللہ پاک چی کل اللہ را بلد عظم علیہ السلام پیدا کاؤ نو پلشتو تا اللہ پاک وی جزو پدیزمکا کی یو تابیدار پیدا کن خلیپا نو خلیپا کنی مادینی یو ماندہ اصلاح او بیدار نترشتو اگیت افتتنواشی دا انبیاء علیہ السلام بید پر اولیاء اکرامی پر ایکن پر ایکن حلکی پر ایکن جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بید سکا عالم صرف بی. صرف و لغیب صرف حسنب اللہ لے سکراب زمنگاستاس واکیدوی سپا عقا پتو پاکارو بانی کوئی حسنب اللہ لے دا اللہ نیسی واقلتو عالم و لغیب نو عرفتو ان الله توي جلنا ذات مخلوق ما پیدا کوا چوا فزمک کی قصات کی دارنگ دیاب الوین بتوی ہوئی ولیکن الله رب نے توئی انی اعلم ما لا تعلمون سچی پوئنگم انسانان فدیگ انبیہ اولیاء کرام وی پدې کوه جناب رسول الله صلی الله علیه و وی دا به وره مخلوقات وی مخلوقات لا وی پړښټو ته ایتھے پدې باندې په وی په دې ځکو ویږو نو اول میدا کو چې انبيیاء علیهم نو حدیث په تاکید تر علی ټول بني ادم خطا کار دي نو غیر مت ده انبیاء علیه وسلم علاوه ټول انسانان دي ا ک انبیاء علیه وسلم لا ګناونه نکيي لیکن الله رب نے توي به هر قا خطا خلق دې شي غي الله تعالی غردي هاي دغه ټول ګناونه نواری فلو خطاګانو معبد الله <سؤال> نه واړي نو ارغو مداخله د الله رب لري چې محلک الله پاک پیښیږي یو که سم هغه کی شرعی چې تر لاس کاروسی نه غي تورن الله رب او الله رب دې ته چې کوم دې ځخونو ان ذات اظهار وکي الله <سؤال> مانا فلانه خلافو شي الله تضمن خپن شي ما که ما شو ها یو قسم اخر کی شری هغه زبون پر ټوبې ای وای مړه ده هو هغه نه ده هو بیا خارات کله یو حالت را دی کله بل حالت را دی دغه باه باز خلک په ایونه نه دا الله پاک موږ له را کړی ناذر بلی چې کرا راځلې نو په دې کې بعد خلک دمره زده او خلاف کړال <سؤال> چا جمعه تو نه روان ول همدې تر روانې الله پاک مونږ سره د استکارو په نا زس کار عالم کي چې لګا نه دې نو ګوره الله سره زد او عینات کې لکه خلک په دنيایي اشتار او دې هغه تو پرټویک وروي منه دا نه پاتم نه مخاله راځي دا څنګه چې موبایل باندې څنګه رنگي اوه وروه مخاله کی خبر کی په دی باندې وی الله پاک ومن مخاله راځي خدایا څنګه زدا او عنایت پکې راخاله او دا الله خلاف په يودلار نه جګمزه خپل غناوونو دا نه وې چې وردا آزاد چې موږ په نړیني نه کې دابته نوم څه ګناوي نه آزاد زمون ته نو قانوناته ظلم نه او الله هم لا فایبان چې کوم دی په دنیا کې سر معموله ژوند کې دونه راکې تر دن راکې څنګه نه الله رب ال عزت ذات ذات څخه ځاده هیڅ هر کس سم ظلم نه هر کس سم زیاتینه افات څخه الله رب ال حدیثانتے خلیفہ پاک کر رضی اللہ والسلام وئی مطابقنا حدیث راوی نبی علیہ السلام وئی کچې ته دا الله سیدا بدار بندگان جوړ شي یو خدای راته الله پاک په 50 باندې په ټیم ټیم باران کې یو دا دیندا په 50 باندې با جا اپتونا دا گلانی دا رنگی دا آتمان کی گرلی گی دا با هم نی اشکری با بارانی مزیدار چینی او دا رنگی چی کل باران تا ضرورت اینو پا غا سا غسیم با باران کیو که کبرا ضرورت ای آن عمران اللہ پاک پتاسو بان باران کی پا کتاسو دا اللہ سوی تابیدار سوی او کسی تابیدار نشی او اللہ وی چه عذابو رو مختلف شکل <سؤال> کرا دی خلاو باران تا ضررت والله با اللہ باران کی خلاو دا باران ضررت نیو اللہ پاک پر وڑرا ولی و سکڑا برا ولی راحمتا اللہ عذابو ری نو اللہ رو بغیر پا منگ آتا سبان دیر لی احسان کردی عرض مدھا کرو چه منگ آتا سبان اللہ پاک دیر احسان کردی چه اللہ رو بغیر پاک منگ آتا اسلام نصیب کردی مکه مونږه دا دین اسلام غنیمت وګڼو دایو خوش قسمتیو وګڼو یا الله چې پر دې شمنته د ایمان او اسلام نهyukur او د اسلام څخه نعمتونه الله پرې ده شکرSmart سم نعمتونه الله په مونږه تاسو باندې کړې دي ان نعمتونه حان له حراثتان لے قرآن کریم جاگئی بیان کئی ذکا اللہ رب ذکر کی صورت مائدہ کے اللہ پاک ذکر کی شلم نمبر آیات کے اللہ وی وَإِسْقَالَ مُوسَى عَلِي قَوْمِ يَا قَوْمِ اِذْتُرُو نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَ وَنِیتْرَائِلِ تَمُوسَى عَلِي م علیہ السلام خطاب کی لگا دا بنی سرائیم چیو دا دو موفان سلام کومو او دا بنی سرائیم چیو دا دیر معزد خلقو دیر غرا خلقو زکا اللہ را مرید کرتی بگاک اللہ دکار کی وانی فضلتکم علی العالمین اللہ وی بیچکا ماتاتو غرا کرنی فا مخلوقات دکلی زمانین الله بری اسرائیل ته الله ویش ماته ورکه نی نو فصبانی ورکه نی نو په دې باندې الله رب دې ورکه نی الله وک مصط سلام پر تاسو د وڅنا یاد کئ مه مڅنه یاد کئ څنګه د وڅنا الله پاک وتا سو باندې کړی اللہ پاک فتح سو کی انبیاء علیہ مسلم پیدا کنی یوزان احمد اوزاد کونو کی لی نحمد تے پیوکور کی خط پرس حالم پیدا کی دل تو پیوکور کی پیدا کی دل سرارنگی پیوکور کی دل اللہ نے کتاب درس کی را حدیثو درس کی دل فاہمک شکم دل اللہ تا عبدار نو پی امره لطافه دا د دې د دا دې د دې نعمت ته او دا د دې نعمت زما خو غوښته وندو چې دا د دې تی ميا رحم او الله ذکر کوي مجموعه په تاوتې په تعبیر کې د دې آيات قل بي حمد الله و برحمته به دالک فل يبرفو دوه یا اسنه قران نے اور رحمت اللہ ہم قران نے دیکھو قران تا اللہ رحمت ہم وی نے قران تا اللہ خد ہم وی نے نو پکا دے چہ حشاره سی پدیوانہ خلق فبداری کا یا غرضی آیات سلام دی نکلی ہر یو فنا ولذت ذاد جدا کی گی جدا والی دا روح بدن نا یکانا یو انسان هرشي دا غره خون خوشاله دا غره ټول مضیه قندله ختم شي بچ دا حد کی مرادی اللذات یعنی الموت یا ته هغه ختمون کې ده قندونو چې هغه مرده نو په مرثره نو ما حبيه قندونو دا پشاله دا قندونو ادا ودارتونه لا ب او دا ما دې ته ټول ختمي دي ها یو څيره ته خلاص ختمي دي هچ کوم دې په کوار کې دنیا کې هم نه ابا ميدان قیامت کې هم جنت کې هم تر باکو رنگ شوی جنت ثاني رسولغه شېره واخون علم واخون علم دې او دارنګ دي عمل نه خدانه وخت عمر وینم نه انبیاء علیہ السلام حق پرست پیدا که نعمت چه دا پو دنیا کی همد و پاخرت کی همد نمولتا لسلاف قل کن توی چه دا اللہ نعمت یاد که جاند که اللہ پاک انبیاء علیہ السلام پیدا که دا دینی نعمت او دنیاوی نعمت لکر کئی وجع لکم ملوکا او تاکوی بادشاہان د دنیا او کردو رئی چاک قل کوری دارنګه دا خپل خوراک برابر وي نه غل حقوق تنظیم برابر وي نو دا کړي بادشاہ ته ضرورت نشته خاص چان خپل پوری د خوراک تنظیم برابر نه د وګړو تنظیم برابر وي غریب در په درګرونه څنګه سکتی پیوته نه الله ایته چې الله پاک بادشاہان پیدا کړي خداه باندې ته چې الله پاک روان ورکړي دا له څه د وجه نه د نه یا الله رب یو ته وی کی انبییاء علیه السلام پیدا کړو ځکه وی وان نی په ځل ټوم علالمین غارز میداږه چې مونږه تاسو الله پاک ور کړیو مونږه تاسو الله مقام نثب کړی یو لوی عزت هغه په ثباني هغه دین اسلام باندې ادیر اسلام اسلام نثب کړلې زکا اللہ ہوئی انت دینہ انداللہ الاسلام انت دینہ بیشکا دینی مقبولا انداللہ فریضہ اللہ اسلام نے شہادین اللہ تا کبول نے شہادین اسلام نے دینی اسلام نالاوہ چسم ردیدو ندے اللہ تا کبول نے کم عمل که آغا دیر فیزتا عمل لے خوشی فدینی افلام کنیشتے نو غا اللہ تا قبول لنے زداغی او سو مساننا ذکر کون که آغا زمن گاستاسو فدی ملک ایرائیت دی خلیگن غا نو الله تا قبول لنے چی من گاستام زداغین ازانو ساتو من گاستام آقار کون چی فائمانی اللہ فچالی گی فا اقیبا نی جناب رسول الله صلی اللہ علیہ سلم خوشاریım اقیب و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشاریım اقیب آنگ و منگا اتااصلو کبو شی فا اقیبا نی اللہ ناراکیم فرا اقیبا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ناراکیم اتا و منگا صدQ subscribe و ایشی اللہ علیہ وسلم خوشاریم و جناب رسول الله صلی اللہ علیہ سلم هو مکیان pis و مٛ دی اasion و او خلیبر منګه فخر کوي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زمون پیامبر دی منګه د دې دا زمون شپات کې خوچ ځل موږ تاسو د زړه نه وی دا یا ستایي چې سره په خلیبه دعویې کړم پیامبر ته زمون دا زمون پیامبر دی او زه دغه امت یې ما ولیکن تعزیر دغه نه کوي خبره دا پیان با صلح هم او دارا نگده اللہ خبره نمنی و جا دا, دا دروب و دا زمائلت من دور جیو دنا فدی آیات کلمه معلی دسورت آل امران قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یوحببکم اللہ فدی آیات کلمه معلی امام مدارک ذکر کئی او دا غلقه او دا محبته و رسوله فهوه قذام و الله يكذبو موجده پیانبر دا سنت داوه موز دا محبت داوه که او دا ماد جناب رسول الله صلی اللہ علم سرمین الا او دا غلقه پیانبر دا سنت دا خلاف که خلاف سنگه که اکا بعد خلق دا پیان برس رسم تغشت چی ده کمده نزمونه وی او دا اپ مرسی که نزمونه وی فلیکن چی شکن تایگوری شکنی ده شریعت متعدد ننه گیره دی یا مکمل خریلی یا چی کمده گیره ورکنی ده شریعت ده کمی نو دارا پیام بار سلسند سنت و خلاب تے دارنگی سر اید شریعت مطابق نوی محیدہ جی کمدے سر گلدے پرین خودی اشادہ جی کمدے سر وڑوکی کڑی کل کڑی حلا یو کٹ جوڑ کڑی کلے بل کٹ جوڑ کڑی کلوی دا پوجی کٹتے کلوی دا پلانے کٹتے مختلف کٹو نا پدی سار کی راوطی دارنگی پدیگیری سر سمرا نو بکی دا حالت دارنګي لباسې د شريعت مطابق نه دي دارنګي دواګاني عبارتونه د شريعت مطابق نه او دغه ای زمان پیغمبر صل الله عليه وسلم ميناله نو امامداري کوي په هوا دارو جن دي له دې اساس دا ویلای کی چې دغه زمان پیغمبر صل الله او دا پیان برد صلت خلال کئی پا ہوا قضاب اللہ کھڑے سری درو جندے یواز درو جندہ و کتاب اللہ یکل او دا اللہ کتاب دتا نسبت درو گئی ای کورا پخلی بانی یو سوائے او خیبن سو نزکا نحاوی اند دین عند الله الاسلام دیتکا دین مقبولا دینی صحیحہ آجا اللہ پنیز وانگا اسلام دے دارنگی صورت آلی امام بل آیات کیا اللہ ذکر کی وَمَنْ يَبْتَنِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْيُقْبَلَ مِنْهُ آغا چاہ چهولتو لا بغیر دے اسلامنا بغتنی کام مالاوی چربا کبولنشدنا در در در در در در در در در دا ہو جنیا کی او پاخرت کی سزا سده ووو دیو پاخرت کی رتاوانی آنو نوی پا غم کی بلت نکولا ٹولا پا خادای کی بلت نکولا ٹولا جارنگی پا عبارت کی بلت نکولا ٹولا پموس کی بلت نکولا ٹولا ده غیه گند مکرالو ندی ای خلق اغا سیدین خلقو برباد کڑو اگا صحیح اسلام حل کو برباد کرده و نوی نوی طریقی اسلام کرا رایس کرده و خلق و طویر کا دین چا اگا صحیح دین بیانه و صحیح طریقه بیانه صحیح طریقه بیانه مثال کو بوی دا شا بوی دا پنچریره، شا بوی دا وابیده، شا بوی دا نوی بس علیکه، شا بوی جن حدیث پاک که هم داده کدازه زمانه په خلکو باندې راځي ولا يبقا من الابنام الا عرفه الا ابنه د اسلام له باکی نه پاتې نشي مگر څو طرف نومو اسلام ځکه چې زمو سلطان ملکه تصېل وه زمو سلطان کداه تاسو څنګه چې علاقه اسلام او ایمان په تا پاته دارنګ د اسلام بناګاې سړي دارنگی ایمانیات سطنگی نکیگی دارنگی توحید سطنگی نکیگی دارنگی دا جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی تا غروانی میلاو دی دا پسوانی میلاو دی او کداتا پوستو بی چانکتاو خرد نسلی قمری نسلی دارنگوہ جب حد کی پرس سو دی حد کی واجب سو دی. تالبیا ساتو وینې کیږي هارنګي توابي زيارت ته توینې کیږي و په دې نه هو او په کتاب توابي نوي نوي خبري کوي کله په اګلمان مورنث الله دې کومر کې تراو برکت واطي اوي ځه اسپتال ته تلو په زه کوم چې زما سفر او ما دا اعلان وکړم زماره سفر مونږه استاد بچندې زال الله بیا د او که زمات مهم وي زما ديار و الله ورم ما یو سړی وره د دنیا ته له هغ سره ډې وی سړی او افصرم غوږ کم دې را نه چې وداوي په کتابت سر کې راو چې اتحاد تاسو او که زال ورکه ته مشکل زمو سفر یې وره نغور هغه خراب هغه غریب نه خبر نو چې کله <سؤال> یو سره په کاروبار باندې دین او بیا چې کوم دې سلور کړه د قرض هغه د کوي ما غریب دې مثله نه خبر نو دا د پټنو په اسلام کې دا طریقه هم ښه اران چې دا قرآن کې الله پاک دې بیان کړي فلیکن هغه قرآن نه څه دین نه څه اسلام نه څه خبرو بس دا چې بس د مسلمانانو په نوارض میږه او شمن غا تا د اسلام هغه طریقاو کو چې هغه الله ته قبولوي پیغمبر ته هم محبوب وي نو ځکه الله وي اصول د دې دین اسلام نه علاوه به غیر دینه بل طریقه لټي حالا وی دا بدل شي قبول نه او دا په اخرت کې ثوانیاں نه وي نو زه غواړم اتمندو الله را پورې دا انبیاء علیه السلام حالات بکرکی لکه یو دا ابراهیم علیه السلام شیاغا پا دی دین ایسلام بانی زانسنگا قربان کردو لکه دا دین ایسلام مستد دا چانر بانتی دلی دا, دا رسول اللہ صلی اللہ علیه السلام نا دا رنگی دا انبیاء علیه السلام نا اور دا رنگی زمن دا نکود ابراهیم علیه السلام نا چلا ربیت منغا دا تبار بار وی وت تبع ملت ابراهيم حنيفا چلا وی وت تبع او حنيفا الله <سؤال> وسلم umat ته خطاب کړي او خدای نبی پر جناب عليه السلام ته خطاب کړي چلا نبی عليه السلام تويدا دا قديم ته بيشه چې قديم د ابراهيم او جارنگی نبی علیہ السلام امت پاک د السلام السلام. السلام اللہ پاک کتاب کی کداغ دن تابیش شغا دن تا ابراہیم علیہ السلام والسلام راولی او جارنگی دا ابراہیم علیہ السلام بارک الله پاک یو بالنفضوی انت ابراہیم کان امتا خانتا للہ حنیفا بیشک ابراہیم علیہ السلام دا یو امتو سب ابراهيم عليه السلام یکی واعذو ها سره نار مرګلیو نو سره کوم دی د غرور ز بسيه الله پاک بیا غیر رښتوار کړی دی نه کوم دی لا ترنو نه پاتاو نه کوم او اسو کې خو لیکن ابراهيم عليه السلام تعالی پاک وي د ادا شکار کړي جدا ها کار سره هم شي دا د ادا کار کړي دکې إبراهيم عليه السلام دا څا سره مقابله کړي کوم سره مقابله کړي هر سره مقابله کړي دایو ابراهيم السلام دا قربانه ذکر کوي الله نو إبراهيم عليه السلام چې دا دومره فضیلت اته میلاو دی هغه څه دا ابراهيم عليه السلام پج اسلام باندې ځان قربان کړو ځان تا نو کتلی جارنگی جیدات تاینو کسلی، جارنگی حل، اس گو، نغت اینو کسلی، ولیکن زانے قربان کنے و فدیدی دین اسلام بانے نزد کال بھائی۔ روح، دارتر شدد، دنی بجمار امام، شدیو نیمات، دنی بجمار امام، قسمی کن آسم، خیرات به یا روان شي لکه ګټ نه د توکانځه دغه تجارت هیڅ نه او موږ هم ایمان له زمينه دا ابراهيم عليه السلام په دې دين باندې ځان قربان کړو دا غيا قرباني زه په الله ذکر کوي چې قرباني دی ابراهيم عليه السلام توا چې ابراهيم عليه السلام باڅه ته هم اسلام بیان کړل او توحید بیان کړې دا ډېر کار کوي چې صحیح خبره الله کرامه غره زاکوم ته هم ان زان بزر در راو رسوی منگا ادریگو زکر منگا شک باجرتیم مقرار کردیم خلیخن نخل کو دواجینا منگا پا وحروس تکو کوششو کنی چی دی موز لزان راو رسوی زکر شی بیا کربانی که گی یولوی عمل را روان یعبا کی گی اللہ دی کبول کی چه منگا تاسو کوششو کو جمعات سراشو چه جامون زمنگا سراشو نا پسری طریقه بانی آداشو نو قربانی اللہ ذکرکی لکی او با سر مقابله کول دا لویا لویا قربانی زمائی دستان دا ابراہیم علیہ السلام دارنگی کون سر مقابله کول دارنگی پلار سر مقابله کول سلار قصیم سر بیانول دارنگی ابراہیم علیہ السلام اقبل بی بی اقبل بی بی دارنگی اقوب بچے بیابان کی پری حدل خایال دې انفهانو په ابراہیم اسلام باندې او دا ان چې ابراہیم السلام چې کلامه غویا بیان کړو د توحید باندې ورته کوم له هر کراجبه کو و یې رات دی فره بل الای دې ته بغیر دینه چې بس وی صدوی ځاښ شوتي نو خشت راځه را کیږي مؤثرین ذکر کوي یو ګړې هم دا نظر منلو قضاء اللہ پاک جوڑکنم نظر عبراہیم السلام په ور فضاولو کی کوشش کن که کلا خشاک جمع شو نو جا باکشا لسل نوری چوز پا کمتنی کبانیو غردو نو خودی زیاد خشاک تین ور فکی بل شی هم سیدن خواستی ناس عبراہیم السلام چکم دیک زان جدا کی او زان تین اخلاف کی دی ور نا نو پا جاگا وقتی شیطان راغی او او دا تاریکه خید شو محاوش جونکی او رسای با جکم دے بلاسو خونه ابراهیم علی سلام او تارائی شکر اوڈ خگام شی نو یو رسای با جکم دے بلاسو رساین با جکم دے راک کتو غرزوی ورتا دارنگ ده خونه نو گولا یو رسای جکم دے براهیم علی سلام خارنی ولی دا او یو رسای بادشاہ نی ولی دا گولا جاسو جلیل الخدر پیانبر داتو غر پیانبر بله کله په ورا دي تمرا خپل د جناي اړو دا کار تر را دي ښا اړو زمان کنا راځي زماده ورته ورديږي دا ولې ورديږي زمای راتمن دو همنګ تاسو ا کارونو کو دا د ابراهيم السلام قرباني دا رنګي ابراهيم السلام خپل بشيونه چاړه کې خدل دا بل قرباني و زمای راتمن دو دا ابراهيم السلام امتحانات غرب مدا کهو زماد بیان مقصد داو شداتون کارونه پس بانی شویدی شا پا دین اسلام بانی دا غیع و قربانه اوی شا غیع انتحانات برزاش کنو دی دین اسلام دا پارا شداد دین اسلام غالب شید و دا نور دن نخزن شید پس منک آتاس دا پکار دی شمنک آتاسو پا دی دین اسلام که آه کارونه او الله شا غا اللہ و پی آن برس سم تخوخی دا اختر پراز بانی زمانی رتمندو از اکارونا خلق تین خولیکن اغدینی اسلام کی نیشتے اکا زنانا کبرون نزی او دا کبرون خاری کبرون جکم دیکنی دا اغی خاری پزان بانی اچی دا زنانا اطلل خو کبرون احسیم مننی دا خو غسم خاروادی او بیا پا دا اختر کی کبرون چطلل دا بلا نارواد دا په دې ریاست من مونږه تاسو ته د دې د جدي رازونو ساتو یارنګ دفتر په زايده کول اخه نټه افلار مړي یا ایرور مړي یا جکم دی بل اشتہار مړي اوه ښه خطر منځ شي او ښه څه کوي یا دواو کې پلانې مرده اوه ښه د اختار کې و نشته دا غمو ته کول راز وایې تاسو موږ دا شی غانطری کړه زکه چې اغان تکای ہے په حسن حسین باندې چې هر کار کې غلطه لکه انسان تکای دا غي کتنا کیسه باندې طریقې غږی کوم دی کی دا مونږ په حسن حسین باندې غمتو استاد مې راتمن دا غلطه طریقې هغه سره مشورې دې چې من کټه د دین زانو ساتو یارنګ داکتر مو دا دوا کول دا هم په دین اسلام کې زمای راتمنو فدیبان علماء ورت کړلې دې کله <تسكت> دو دا فرمندشي خلق دا دواګانی کوي حالان کې دوا مونږ دا دوا نه منکر نه یو الله پاک وايي او ربکم تضرع او خوفیا اوله زمانه دواګانی تبران فاجز او يري سره اوله زمانه طوال کوي یاران کې زکریا عليه السلام دا دوا بارکي الله پاک دای بیان کړي اذنا داربه ندان خفیا ګلغه الله تعالی د فریاد په فریاد پټ ਮੁ تکریان اسلام د الله تعالی دعا کوي انبییاء علیهم السلام د الله تعالی دعا کوي دی خشه حدیث پاک کې علی ادعا او هم فل عباده دعا د عبادت مګل نه هغه عبارت معنا کوي چې پایې کې دعا لري فړې کې په کوم نبی صلی الله علیه وسلم نه کوي صحابه نه کوي تابعین نه کوي نو نوparagraph باندې کې ودي باندې خوبت بیان شویل هلېکن یو خلانه چې شان ورتاکه میرهم الله ذکر کوي په پیږن پار کې دې ځای ذکر کړی دی لا بعد ثناتين عینین د اختر د نفس ځوان دي چارنګي پتاواي دی ذکر کړی دی چارنګي وحشت ور ذکر کړی دارنګي 1240 دي ذکر کړی دي دارنګي 1100 دي نو مونږه تاسو به آ کارونه کوم چې هغه په دین اسلام کې ځای وي او دین اسلام کې ځای ثابت وي او په دین اسلام کې نوې مونږه تاسو آ کارونه کو هغه مې راتمنغه منه دې غن الله پاک منه فرمایي او غل لا تکبل نه دې نو مونږه تاسو عملو شي الله قبول نکنه بیا څه فائدہ ما دې ان څنګه مونږه تاسو ته په دی باندې عمل په توفیق را کی ورکو دا خاطر مو ته دا خاطر د مو طریقه خپل نیت کول دي نیت په دغړې اراده ته وایي بس چې اراده یې چې دا خاطر په تاسو باندې درکوم کپخلې نه الفاظونه ونه جلوی اختر ادا کون سرد وڑا تک بیرونو پده حاضر واحد اصطاق پده حاضر مام کسی خاص دار محمد کامی شریف پلول پا اللہ اکبر که کلا نیتو شی سبحانک اللہ ام اوی نی شی راغین پاس کلوم بی رکات که دریتک بیرون دی دریتک بیرون اولاد اولاد رڑن دول داروم بی رکات که داو شی دیم رکات که و دې مرا کوي فاتحا قراءه او لشي مدركونه کده کډرونه مخي دې ذکرونه لي او لاس روان ډول بیا غربل الله سول